U vrijeme ono idući po kraj mora Galilejskog vide Isus dva brata Simona zvanog Petra i Andreja brata njegova gdje bacaju mrežu more je rebeku ribari i reče im Hajdete za mnom i učiniću vas lovcima ljudi a oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle, vide druga dva brata, Jakova zavedejeva i Jovana brata, njegovu lađu sa zavedejem ocem njihovim, gde krpe mreže svoje i pozvajim. A oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svojih Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i seljujući svaku bolest i svaku nemoću narodu. Reče gospod učenicima svojim, Vi ste svetlo svetu, ne može se grad sakriti kad na gori stojim, niti se užeže svetiljka i meće pod sud, nego na svećnjak te svetli svima po su u kući. Tako da se svetli svetlos vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Otca vašega, koj je na nebesima nemislite da sam došao da ukinem zakon ili proroke nisam došao da ukinem nego da ispuni jer zaista vam kažem dok ne prođe nebo i zemlja neće nestati ni najmanjeg slovca i jedne crte zakona dok sve nez bude Ako dakle ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovesti nauči tako ljude, nazvaće se najmanju u carstvu nebeskome. Ako izvrši nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu. smo na jedan vrlo kritičan trenutak. Naime, počinjao je jedan od dobre da nevidjenog i dolgopoklonstva. Tačnije, počinjao je jedno od utakmica svjetskog pravenstva. Mi smo to nazvali svjetskim pravenstvom u futbalu, koji imaju oči da vide, vide da je to veliko žrtvoprinošanje neviđenih razmjera. I onaj koji taj događaj treba da komentariše na srpskom jeziku, počeo je s vedećim riječima. Ne samo riječima, nego gorećim duhom na sredeći način. Krakva nas noć očekuje večeras. To su bile njegove prve riječi. Zanos raban religioznom ushićenju. Pa jeste, jer to je duhovni događaj, braći i sestri. To je najmanje sportski događaj. To je duhovni događaj. Ali ne mislimo na onu čistu duhovnost, ne mislimo na djelovanje duha svetoga, nego mislimo na djelovanje i to vrlo jako snažno djelovanje tamnih sila, tamnih i zlih duhova. Onih duhova kojima je cilj da čovjeka ubiju, a znamo za njegov cilj, za njihov cilja, kad kažemo njegov cilj, mislimo na njihov arhistratiga Satanu, jer nam je to naš gospod, naš spasitelj otkrio, da je on čovjeko ubica od početka i njegovo zračenje je ubistveno, njegovo djelovanje je smrtonosno i izlivanje to otrova, Djevuje, braći i sestre, i kroz takve događaje koje mi ovako misleno obmanuti otrovom nazivamo sportskim događajem. I da vam iskreno priznamo, čuvši te riječi u jednom trenutku, a slabašni smo umom, voljom, srcem, postrašteni, bolesnih, U jednom trenutku, to to su silna djelovanja, da, to su obredi, u jednom trenutku i je u tom praznom prostoru uma, jer ima još mnogo praznog prostora u nama, i manje više nalazimo se, kako sveti oci nazivaju to stanje, u webdećem stanju, kako zvano olebdenje uma. To je stanje kad um može da se odazove na bilo koji poziv ajko poziva na neviđene večer kako nas večer očekuje kaže sportski komentator imam na da njegovog uloga mnogo značajnije nego samo dokumentariše da treba da nadahnjujem poslušajte mako kako komentarišum povedajte to nadahnujuće tu uzdravu krv i da ispovjedimo U jednom trenutku pomislili smo, braći i sestre, da nas stvarno veliki događaj očekuje. Povuklo nas je. slava Bogu i časno me krstu. Odbili smo se od tog poziva na zlo. Odstupili smo, odskočili, prizvavši ime gospodnje. Kako će do kraja biti, vidjet ćemo, jer tih poziva bit i bit će sve snažniji. Mi smo u ovoj situaciji odskočili, a milioni ljudi, možemo reći i milijarde, krenuli su za njim u to tako važno večer, u taj tako važan događaj. I uključili se na duhovnom planu u obrad satanistički obrad. Zašto kažemo satanistički, braću i sest? Neko to može nazvati grubim, tvrdim izjavanom. Pa i neka nazove. Važno je da je izjava u istini utvrđena. Nazivamo to satanističkim obradom. Jer tako veliki događaj, masovni, koje se toliko ulaže, nemaju ni najmanjeg prostora za ime Boga našoj. Nema ni najmanjeg prostora za ime Onoga koji jedini voli čovjeka, čovjekoljubca. Nema prostora za njegovo ime, nema prostora za ime njegovoga oca, nema prostora za djelovanje Nema duha njegove. nema prostora da se proslavlja ime majke njegove, nema prostora da se proslavljaju imena svetih apostola, učitelja, mučenika i ispovjednika, nema riječi po istinitom Bogu. Ako može da organizuje takav događaj i takvih razmjera, a da ignoriše istinu i život, da ignoriše boži blagoslov. Samo saksom <hle> da je Isus. Samo on svojom vještinom i svojom bogualom silom može takve događaje da organizuje a po simptomima mi prepoznajemo da je to njegovo djelo i da on stoji iza toga. A vidite naša Sveta Crkva, evo danas, u sred tog prostora, svojom službom, svojom liturgijom, poziva nas u ono vrijeme. Tako je počeo ovo sveto evanđelje, u ono vrijeme, pokret, pažnje i put kroz vrijeme do određenog prostora, a u pitanju je obaga Galilejskog mora. I tu dolazimo do onoga koji je iako u vremenu i prostoru, ali iznad jednog i drugog. Tu, braći i sestre, dotičemo vječnosti. U ono vrijeme hodaše Isus pored mora Galilejskog. I tu je, braći i sestre, vrijeme ispunjilo svoju ulogu i prepušta nas vječnome Bogu. Kako je to divno, kako je to utješno. Nemojte da se prevarite, nemojte da se prevastite Nemojte da podlegnete pritisima satane, da su današnji događaj, današnja prvenstva važnija od onog vremena i od one šetnje pored mora Galilejskog. Nemojte to, braće i sestre. To bi bila katastrofa. I bit će katastrofa ako podlegnemo. Zašto? Zato što sve one noge, jake noge, one dobro razvijene strategije, ono brzo trčanje, sve to, braći sestre, vremenom i prostorom futbolskog terena, a vrlo brzo i izvan futbolskog terena ide u grob. Sila smrti i vremena čupa čovjeka. Uzima ga za kosti i vuče ga ka sebi, ka grobu, ka smrti, ka troležnosti, ka bolesti, ka bezumju, ka ludilu, ka bijedi i ka vječnoj muci. Svi, braći se sestre, bez izuzetka, i futbaleri, i treneri, i sudije, i fizioterapeuti, I navijači, i bosovi, i vlasnici futbalskih terena, i sportskih kladionica, i oni koji se klade, i oni koji se ne klade, i oni koji dobijaju, i oni koji gube. Svi će na kraju izgubiti. Svi će umrijeti. Svi će se raspasti. To nam nudi... Današnji dan i to tako važno i veliko večer. Kako nas večer očekuje? Kako kaže komentator. A nas crkva, braće i sestre, majka naša, vodi u ono vrijeme. Mi kažemo, a što ćemo majko tamo, u ono vrijeme? Što da idemo tamo? Evo je počelo... Utaknice. Evo utokuje svjetsko prvenstvo. Uzimamo taj primjer, među mnogim, zato što je on danas aktuelan. Ima toga mnogo, da ne nabravimo sve događaja i sve okupene. Što ćemo tamo kad je danas tako važno večer i evo nastupa? Što ima tamo da nađemo? Majke kaže, idemo tamo šedan da sretnemo vječnoga Boga. Tamo ćemo ga sresti, da bismo ga danas ovdje prepoznali. Tamo da ga vidimo, kako donosi svjetlost vječnog carstva, kako svijetli kao sunce pravde i sijava netvarnu svjetlost, koja ne može život da nam da. Koliko je mrtvih lica obasjano ovim suncem, koliko je Leševa ovo sunce vidjelo i nije moglo život da im da. Koliko ljudi umrlo u toku dana, je dana, koliko će ih i danas umrijeti, koliko ljudi je bolesno danas i fizički i psihički pod ovim suncem, koliko ljudi je tužno, koliko ljudi je prestrašeno, koliko ljudi gubi nadu, smisao, koliko ljudi živi u laži pod ovim suncem, i sestri, koliko mržnje, koliko bolesti, koliko džavola i džavojimani, koliko krvi, koliko ratova je bilo, koliko ih je danas, koliko će tek da ih bude. A on, braćo i sestre, došao da donese novu svjetlost vječnu svjetlost vječni život i to došao kao čovjek i prizvao čovjeka koga je prizvao danas braće i sestre kažite nam danas u svetom evanđelju prisustvali smo tom događaju kroz vrijeme otišli Ali događaj koji prelazilazi vrijeme, koji prelazilazi prostor, jer onaj koji gazi tom obalom, braće i sestre, to je isti onaj koji je svako zrno pijeska postavio po svim obalama svih okeana, more i jezera. Baš on, ono zrno koje gaziš, i koje škripi pod tvojim stopalom, on ga je tamo postavio. A pored more Galilejskog, ispod njegovih stopala, njega, bogo čovjeka, čuli smo škripu pijeska sa obala Galilejskog jezera. I hod ili vhod, dolazak ili ulazak, U naše živote, braći i sestre, noseći sa sobom i u sebi sve što nam treba. Punoću života. Ne ovo što imamo, braći i sestre, ovo odovivanje, ove silne dopune, svi dopunio, dopunimi, mi, dopuni, dopuni. Nema toga. Donosi život u punoći. Da nam ispuni dušu i tijelo vječnim životom. I koga je pozvao, od koga je počeo, braći i sestri? Počeo je od svetih apostola. Naravno, put ćemo izuzeti njegov odnos sa presvetom bogorodicom, jer je poseban. U njenoj utrubi začetu duha svetoga, a onda krenuo da organizuje oglovna ljude, i priveo sebi ribare budući apostole. Post u kome se nalazimo i koji postimo, apostovski post, od ogromnog je značaja, braći ne toliko da ga ispostimo na tjelesnom nivou. Važno je i to, ali ne može biti i nije najvažnije. Ovaj post, majka crvka koja ga nalaži i Treba da nas poveže sa njima. Treba da nas poveže sa apostolima, braći i sestre. To je mnogo važno. Ako se ne povežemo sa apostolima, mi se ne možemo povezati, mi odnos ne možemo imati sa onim koji ih je poslalao. Nema Boga bez apostola, braći i sestre. Nema čiste vjere bez apostolske Nema crkve Kristove bez apostola i učitelja, braći i sestri. Zato nas sveti apostol Pavle danas upozorava da se ugledamo na apostole i da se ugledamo na učitelje crkve i da se držimo vjere njihove, kloneći se različitih i tuđih učenja. A zašto je toliko važno držati se apostolskog učenja, braći i sestre, koje smo mi, pravo govoreći, potpuno zanemarili? Ovo govorimo ne izuzimajući i nas, sveštenike od te obaveze. Mi smo zanemarili apostolsko učenje, apostolsku propovijed, apostolsku riječ, apostolsku nauku. I bavimo se raznim drugim izučavanjima iz raznih i mnogih oblasti ili takozvanih specializacija. Znate što je specializacija, braći i je isto ono što smo vidjeli na podmalinskoj terasi. Ona šipka od dva metra, nabijena, navučena na jednu užu šipku, I vrabac koji je ušao u nju i zakucao se svojim kdunom u onu usku i tek kad smo podigli tu cijev, vidjeli smo ga zabodenog i mrtvog. Specijalizacija, braćo i sestre, odvajanje je od istine, uvlačenju određene cijevi i zabijanje oštricom uma u još jednu usku cijev koja te fiksira i drži dok ne umreš. Apostolska nauka to ne dozvoljava. Apostolska nauka širi biće, širi ličnost. Domjeraje rasta visine Hristove. A dje ona danas, braćo i sese? Mi ne znamo apostove. Pazite, ne znamo da ih na nabrojimo. 12-oricu apostola Ne znamo da nabrojimo. A njih je odabrao i prizvao ko, braćo i sestre? Čovjek? Ne čovjek. Čiji su oni učenici? Čovjeka, mudraca, filosofa, naučnika ovoga svijeta? Ne, braćo i sestre. Oni su učenici Boga čovjeka. Oni su primili, evo, nedavno smo izašli iz praznika, Duha Svetoga, Boga Duha Svetoga, kako kaže Sveti Grigorije Palam, Duh Sveti na Damka Desetnice, sjeda na njih, si lazi ili na njih kao na tronu i iz njih djeluje, braći i seste, preko njih se projavljuje sila Božija. Sijenka, pazite, sijenka apostola Petra isceljuje bolesnike. Zamislite, pazite, to da dej... je cijenka isceljuje. Ubrusi apostola Pavla, onaj njegov podvižnički apostolski znoj, što znači apostolski znoj, znoju propovijedi imena Božijeg, istine Božije i carstva Božijeg. Kome? Čovjeku. Nije to propovijed da primemo informaciju, nego da nasvijedimo to carstvo. Taj zno je iseljevao bovesti i izgonio važljive demona. A zašto to? Zašto se ta sila projavljivala na taj način? Da obratimo pažnju na njih. Na Jovana Bogoslova, na Petra apostola i na sve svete apostole. Zlata nemam, kaže Petar i Jovan, kaže onom uzeto Zvata i srebra nemamo, gledaju ga raslabljenog od nema tu više liječenja, to je tako do smrti, samo malo na vratima hrama da mu udijele nešto. A gledaju ga i kažu, gledaj nas, gledaj nas, kaže aposlo Petre, gledaj me dobro, zumiraj moj lik. I kaže, zvata i srebra nemam, to oni nama kažu, Mi dolazimo braćo i sestre s veslicama da nam rođe sportska akvadionica. Dolazimo da se ženimo i udajemo, kupujemo i prodajemo. Živimo i životarimo. Borimo ovo, borimo ono i sili ovo i sili ono, daj ovoga, daj onoga. A apostole, mi ne znamo za apostle, braćo i sestre. Ne znamo imena njihova. Mi ne gledamo u njih. Mi ne slušamo njihove riječi, a one su pune ne zlata, seste, ne zdravlje i polu života, nego od najveće vrijednosti koju možemo da primamo, to je blagodat Božja, to je Duh Sveti. Zlata i srebra nemam, kaže aposlov Petar, kaže svaki apostol, nemam to. Ali u ime, ako hoćeš zrav da budeš, u ime Isusa Hrista, ustane. I šta bi? Ustane. Poče da igra, da skače po hramu i da slavi ime gospodnje. I apostole njegove, poslanike njegove. I naš narod, braći i sestre, u problemu je. Ali taj problem može da se riješi. Kako? Nikako drugačije Svo poštovanje, braćujem se, sa svim onima koji se trude. I taj trud biti blagosloven. Ali mi bez apostola ne možemo da živimo. Bez njihove nauke ne možemo da obstanemo. Bez njihove propovjedi mi istin tog Boga ne možemo da upoznamo. Ne možemo da se sjedinimo sa njim. Bez njihove propovjedi nama će naša crkva pravoslavna ostati nejasna, nepoznata i po duhu tuđa po duhu tuđa braću, i sada znaćemo informacije podatke, datume ali duha crkve neće biti u nama A to je strašno i neće ga biti dok god se pokajanjem ne vratimo na dveri propovjedi dok se ne vratimo onima koje je Bog poslao i koji propovijeljaju slavu i istinu Božju. A to su, braćo i sestre, prije svih sveti apostovi. Apostoli je njih, a njihovim blagoslovom, odnosno silom Duha Svetog, svi učitelji, prvenstveno, episkopi crkve, do dana današnjeg. Danas slavimo jednog od velikih jeraraha. Tamo u evanđelju kaže, ko ukine jednu od najmanjih zapovijesti, nazvat će se najmanju carstvo nebeskom. Šta mi danas radimo, braći i sve? Ukidamo. Šta ukidamo? Ponešto. Ili samo ono najmanje? Ne. Pa mi smo ukinuli svu nauku gospodnju. Uđite po fakultetima, uđite tamo gdje se uči. a pa tamo ne da ukinu to. Tamo je to, braći i sve, protjerano. Gonjenje crtve, braće i sestre, gonjenje apostola, a ravno, i ako hoćete, još gore od onoga. Pa zar nije tako? Ajde nađe apostole u školi. Ajde kad čujemo nekoga od učenika osnovne, srednje škole, ili nekoga sa univerziteta, nekoga, nego uzmimo najbolje, uzmimo učenoše, uzmimo najbolje studente, stipendiste, Neće znati ništa, braći i sestre. Šta to znači? E, gonjenje. Gonjenje crkve. Gonjenje apostola. Ukidanje ne najmanjih, nego svih zapovijesti. Nema svetoga evanđelja, nego okultistička literatura. To niko ne kontroliše. Pleje se satanom, je blagosloveno. A ime ne smije da se spominje. Tako je bilo odmah u početku, apostolima je bilo zabranjeno da spominju ime gospodnje, Sinedrion, ondašnji, Sinedrion, današnji. Zabranjuje propoviju do Kristu. Naravno, crkvije ne može zabraniti, ali u svijetu vidimo da je nastupilo oštro gonjenje. Kirilo, braći i sestre, svetite koga danas sva imamo, Kirilo Aleksandrijskih. Jedan od najvećih kučitelja crkve. Ima li ga dželj? Znamo li za njega? Ne znamo, braćo i seste. Ne znamo ništa o njemu. Vjerujem da dobar dio vas previ put čuje za svetog Kirila Aleksandrijskog. Velikog Kirila. Zašto? Zato što je izvršio i učio sve ono što je gospod i apostoli gospodni učili prihvatio i kao naslednika apostola učio, propovjedao i predao pros kanale svetog predanja budućim poslanicima da i oni nastave. I tako je do dana današnje. Da potvrdimo ove naše riječi, možemo i na taj način, što ćemo ukazati braći i sese na Kirila, koji se nalazi u Podmejinskom oltaru Evo ga odma, iza Jovana, Zlatousto, Grigorija, Bogoslova, evo je Kiril Aleksandrijski, ispred Svetoga Save. Sveti Sava stoji iza njega, a iza Svetoga Save Sveti Petar Cetinski. Ti misliš da poštoješ Svetoga Savu, a ne znaš da sveto Kirila. Ne može tako, jer ova je njegov učenik. Ti hoćeš da poštuješ Majku Božju Presvjata je Bogorodice, spasi nas. Lijepo je to, ali ti možda na isti način, u istom glasu pjevaš pjesmu i ko zna kome. Treba da znaš da je jedan Kirilo Aleksandrijski izašao svojim prsima da štiti istinu o bezgrešnom začeću Majke Bože i istinu da je ona rodila ne čovjeka, kako mnogi i kako možda je neki od nas misle i kako mnogi da nas propovijedaju nego da je rodila Boga i da nju nećemo zvati Hristo rodicom kako je govorio prelašćeni patrijar Carigradski Nestorije jer i patrijarci znaju, braćuje se da podlegnu da upadnu u problemu jeres i izašo je Kirilo i duhom svetim stavu sprotivio se i satro to je jeretičko buntovanje Nazivajući Bogorodicu Bogorodicom, jer je zaista Boga rodila. I na Trećem vaseljenskom saboru, na kome je predsjedavao, ta istina je zaštićena i položena u dogmatski kivot i predana crkvi, predana svima nama. I mi njegovo ime treba da znamo, braći i sestre. Ako nas svijet ne uči, crkva nas uči, danas... U ovoj nedelji svaljimo svetog Kirila Aleksandrijskog, treba da znamo i da mu se poklonimo, jer on je prejemnik, naslednik apostola. A naši episkopi su naslednici po hirotoniji svetih apostola. Znate, braći i sestre, zato nemojmo da se odvajamo od crkve, apostolske crkve, nemojmo da se odvajamo od apostolske propovjede. Izučimo je, braći i sestva, upoznajmo se sa njom. U njoj je život, u njoj je sile, u njoj je zdravlje, u njoj je istina, u njoj je svjetlost. I onda ćemo nadaknuti tom propovjeđu, biti hrabri, braći i sestva, jer danas biti hrišćanin znači biti hrabak. Šta mislite? Koje one mučenike u prva tri vijeka? Mučenike, žene, djecu. Mlade ljude, starce, bogate, senatore, vojnike, vojvode, careve, braće i sese, koje je njih nadahnjevao da ulaze onako močno u smrt, u ogan, u čelju si u lavova, koje je nadahnuo svetog ignatija bogonosca, da moli Boga da ga ne liši smrti mučeničke, da preklinje bližnje da ga ne odvaju od smrti, da ne intervenišu kod careva rimskih i kod moćnika, nego da ga puste, da ga u glavovi raskomadaju za ime Božje. Otkud njemu to, braći i sestre? Koga nadahnu tako? Apostovi. Njati je bi učenik apostoval. To je ta nadahnjuća propovija. Nama je ona danas potrebna, braći i sestre. Svakom nareštu je potrebna, a našem posebnom zato što već ulazimo u vrijeme i već smo duboko ušli u vrijeme žestokog gonjanja i potrebna je hrabrost a hrabrost možemo da primimo kroz istinu, istinitu propovijed kroz djelovanje duha svetog, samo duh svete može da nas nadahne breće i sestre i u hrabri da smjelo stanemo pred licem ovoga svijeta koji u zlu leži i da smjelo ispovjedamo ime Božije i ako bude potrebno i Gospod blagoslovi da umremo za tu istinu samo Duhom Svetim a Duh Sveti će nas nadahnuti kroz apostolsku propovijed u slučaju da ne budemo nadahnuti njom postoji velika opasnost braci se se to dobro zapamtite da se odreknemo Boga Ako se apostolske propovjede odrekao, on se Boga već odrekao. Ko apostolsku propovjed ne prijima, on i Boga nije prijimio. I on nema više koga da se odrekne, jer ga ni prijimio nije, braće i sestre. Zato neka bi i ova nedelja Jova služba apostolska, mi smo nasvjedili ovu službu ovu od apostola. Prva liturgija Gospodi Apostoli i mi smo braće i sestre nasljednici i učesnici iste te službe. Neka jova služba, neka i ovaj apostovski bor bude svima nama na korist. A korist imaćemo ako se sa apostolima zbližimo u duhu a mogućnost da se zbližimo jeste i da i čujemo. Apostoli nisu zidali, braću i sestri, oni su propovjedali, oni su zidali građevina crkve, oni su ljude lovili. Tako i mi prepustimo se njihovoj propovjedi, uhvatimo se u njihove mreže, braću i sestre, a one duhom svetim izatkane, zaštitiće nas pod lovaca iz pod nebesija, od demona, jer koga apostol prosveti propovjeđu, tu demon nema šta da traži. I danas, braće i sestre, razlikujemo ljude koji su ulovljeni apostolskim mrežama. Razlikuju se. Možda ga razlikuješ među hiljadu, vidiš ga apostolski pečat na njemu. Vidiš svjetlost apostol, apostolske propovjedi, Vidiš njegov odnos prema Hristu, prema crkvi, prema bližnje, prema sebi, prema životu, prema smrti, prema vječnosti. E, ovo je apostolska bolest, ovo apostolski sindrom, o je apostolsko ludilo. Ovo je apostolska vjera, ovo je hrišćanin, ovaj, ovaj će i da umre za istinu, za carstvo nebesko. Neka bi dao Gospod da i mi molitvama svetih apostola postojeći ovaj apostolski post. Vratite pažnju, nije post prazan lis, nego je apostolski post. Imamo temu... Imamo...